وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَدِينَكُمْ لأن هذا يقول فأنا أخبرنا أن أردت أن هذا يقول ويأتي أعلم بأن هذا يجب أن يأخذ ويأت من هذا لأنه يرى أفضل وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَدِينَكُمْ وَلَإِنَّ الْغُدَى بُدَلَّهِ او یو حاج کومین ذرف کُل ان الفضل بيد الله اعتراض پک یو په الفاظ وزلارمند چې ولا کو انه ان لمن په دين کوم دا یو تاع مسلمان کی تن دار چا سره ولګي او دا چې کو ان الله دا کو لريانه او دروسته خولې نپ ل بیا دا دا راونه او د لپس پاعتبار کې سله دی ک ایمان لا نه کېږي و را کو نو خلله لمن ته ایمان م را وړله ل من دا لام راغل د لام په سله ایمان کې ځان د ص کېږي د راغ بارون دا ذربا فقره ذاذا شدد ديال <سؤالك> مخکی اور ذاذا وکالت و اوتم من اهل کتاب عاملوا بالذي انزل لدينا نعملوا و سنحار وافكروا اخره واي وغل ذا کتابه چی ما غو ده قال کتاب سنا له شیده قات سان اول یاو اوون دورت کی او کوفر او کے پاپل دورت کی لا له یرجون دپاره د دی چې دی واپ شي د دی نه او دقررانله رواپس شي نو دا به مکر کا او ل ارتګ جو پ دپاره د دی چې دا ض مسلمانان دک ته مت شي نو ولا کو الا دا دی منته بیا دیله داان د دغ دی خبره ده او که نه دا کله نوله خبرفره ده دد دا نو نو پکې نه هڅه جوړ لګولې ده باځې علما دا خبره کوي چې ولا تو منو الا دا وی كلام دی یو وجوده آغا آغه چې هغه دا خبره کړو چې مون زه درځینګا وینده او سېم او نغو زمنګ د کارشه له او بل چاله د په ندوته مرایي دادا غیر اغا مهمه خبره وو نو تدې وجه نه د دې په بیان کې علما ګن افعال وړاندې کوي یو ولا تصدقو الا من تبع دينكم لا دې دی دې په نيژبانۍ او ولااتصدديقو وته آه مما کوتون من لې اوفلاقپې والمنندې ووسواوه غ ولاو صدقو او تصدق م کوئ انجادي لکوم من در کوم ولې ل کوم اس جي من همم تاسو په جیمکې د ذ صحیح خل کس نو دا کلام دا بول کلام دی یہودو په خپل منځ کې سره چې مخ کې ویل آمنا بالله ذی الجلال لذین امنو وان النهار واغفر اخرات <تصح> ولا تؤمن <تصح> الا من تاب اجنکم او دایم وای چې پاول ورته کیمان راوړی په قران او اخر کې کوفر او کای دپارو چې دا صحیح وخال کړه کافر شي او داته کوي ولا کو من نو الله ل منط نه کوم تاسو تجدق او باور م کوئ او இல்லله منطب نه کوم لام زاید تصدیق م کوئ ولې یوهته آه مسل ماغم داورله دی تاسوونه چې کوم الم او هغه کوم منقبتونونه ل پر شوي دا طرف او دا باور نه لرئ چې خلکوله به دا شو ورک شي یواازې د هغه چا تصدیقو کوي چې هغه ستاسو دین دیین چابي وي ستاسو غونې نه فله خول بارم لا چاه ورکي نه م سروا ورکي نو نور ورکي او تا ته دقممه کوئ چې په حضور درې به تا سره چ ګړه وکه ولې ل نه کوم دینم من نو دا خبره او اغا خبره توله داده یهو دو خبره دا دا نه نصره خرب پورې هو دا اغویوان داده جوڑ شا لام ساید ده نو تباوه چه صدقاره دا لام را وده ده دوی که صدق فصاحت بلاغت ده بل دا خبره دا چې ایو تا حاهادن بیا خو چتا تصدیق مکوے مگر پاغه چاته داغه چاته تصدیق او کئ استاده دین تعبی دا تصدیق مکوے هم یو تا دا ذاتن کیش شواقف داد دی په نسبه ده علت اخرت او دپو کی حاضر دتای یو تا هم څو مسل موت کیته تصدیق مکوے مونږره پاپا چا استاد دین تعبی او داته مک بیا ان یو داه مثل معتیته چې تاسو ل ستاسو منطبابق او مرطببه دو خلکوله ورک ب دا یو تفسیرو یو قوول دا او او ستا ده چې دیوې پردي خو دا معناوي د مجااهد ده داشته ل ل استاف کو ک شته نه سووج کوي دویم کلان دی حدوو تاې په دی خبره لا دی منته بیا نه او دا داقیې کل نه غ دا غل لا یو تا نس موجتونم دا قو داله دی مع دا ده اوډله ووي دا دی کتابونه چې عامو بال ل ې دا ن ل نه عام ولا ترسلوا الا لمن تبع دينكم دام داوی خبر باور کو پیچا باندي مگر داغ چاہے باور تصدیق کو جس کا دین تابع نو قران کے اللہ اور توئے قل ان تو اللہ خدا خدا لاج توڑ توئے پیغمبر ہدایت اللہ ہدایت ہے او ایوتا احد ها دا ایوتا احد تدید یاد دی لغون دې زه چې هدایت زکلا لا هدایت چه ور په پلی شي دوستان د خوشانګی تاریخ څخه بدر شي یا به جګړو څخه حضور ته راکې دا, دا معنا د قول د احسان او د سید ابن جوګار دا او ته دی معنا کی فراووي چې ایوتا لا په مقدر دی الله یو تا احذل مثل موتی تو قل ان الهدایۃ لله هی وهغه عمره دي لزادت الله <سؤال> هدايت دي الله یو تا حاضر مسلمان هو دي تو د ور او څنګه په شان ده هغه چې تاسو صدر کړی شویل دي دا الله هدايت دي سري دي هدايت او داګه د پاره او اندازا هيلت غونډن شو سيد ابن جواهر حسن دا ماناکي کفرا ته کله مقدر وایي بل قول دا دی چې دی کلام کې تقدیم و دے. تقدیر دا ولا تؤمنو ما او تص ده تقدیر داسې دی ولاتونو انیو ته دون ممثلله مع باور با وررب کو وي چې وررب کشي اوتنته پهشان د هغې چې تاسوه دررکه شوي دیلهلی منته بیازی نه کوم دا مقدمم شوي دی او دا معاپر او داس کې مقدم دے او تقدیم و تاہیر کو مذہب دا عرب کی دائیلو او لانت داخل سوے دے پا جہا تاکید دفارا لکا عسان کاسان ردف لکو زائد ندے دا دا تاکید دفار دے مانع داشا ولا تؤمنو ایوتا احد المثل ما او جیتو باورمه کوئ په د خبره باندې چې وررب کی شي اوتنته پهداغې چې تاسو ل کوم در کې شوی دی اللهلی من تهبیدي نه کوم مګر پهه چا پهوررو کوي تاسیب ته پاره لام ضای شو دی من تهبیبي نه کوم چېستاسو د دیطبیلي خبره خو یو اندازه کو معناې جوړه را ده ولہا کہل فی تعظیم و صابر کے فائدہ ہوا دے کہ صفہ صحابہ بلاغت و شقرا کریم دات کلام کو بل علماء دمانہ کړیلا چې لام غیر زائدہ او معنا اذا زلا تا ضرور تصدیق قوم نبی فی شیء ممادہ به مغل زوې خپل تصدق چې تاسو باور کوئ په ندی باندې پیچ شिके چې د پکم شی باندې راته کړې له نیلو يهود موږ دې تاسو خپل تصدیق درست او صحیح کړي ولی فاینکم ان قلتم ذالک قد پیغمبر خبرم تصدیق کړه او مشرکین مزاب غاغید پر اندازې دته تصدیق باندې زاجاج دا معنا کړی ده خو ک چ پهې جوړه کړی ده او واللهتونمي نو مګر د خپل تیست په پېغبر باندې د یو ش په چې را کړی دی مګک لالی منته بیا نه کوم د یدو باندې تصدق خوک او که د پیغمبر تهیس مک وئ او کهم کړه نو بیا به د مستیکونه دپاره دهغوی یم دا چ جو را دا خو غمبر دی او خپې غمبر دی او دامو کوئ نو ف سره و ده ف انکار د ور د لبی نه را و دا میو معنا دا خوله ما و نور مو پهسیې کوي زیات یو مانا شل خورران کړی ده دا داخبرفره دا چې دا نختې او دې ترازو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسالت باندې دا غتاله ناروان دي او جګړه ده او بحثه مباحثه را کله پرندو شوبهي کی ذکر کی او کله پرندو جګړې او د توثیق کی ذکر کی جدې خباثت د تمره په لید کې یو ګور وقاله کا فکو من دی دی دے دے دا دا دا دا کتاب عامو بال لدي دا مکر جوړړې دی دپاره دی دا ته زافاو دا پې غمبر نه اوو پې دا حق نه دی دا کتاب ش دی نه پې غمبر دی او کتاب ص دی راضې چې ور شوور ته کي نوثارته به راله ورسولا خو به کېنا مازیګرتهې لاړهو ایمان به پرې خوله او خوشي به کوم نوبي خل په راغلی و چې والاې کو پلاانه مولا نامغ دی دا دی به نه او کاته نوغلله توبلکل مونږ ووا چې اووب نوون نیا ده مونږ تهته راس معلوم تېي ل راته معلوم دی خو داغ نه دی او انپ او دخواه به دا قمه جوړله ستا ټلی د به می را شي کلا بندا شي ګوري کلا بندا شي ګوري کلا بار ګوري کلا څنګه یې صبا نبرلا جبلو ورو ورو جبې دا لبر منته واستفاده شي مل ورکی ک پندوانه چونو زه وتا نو ک اتنه او عولیاو صادقونه مونږ پر دا غواوري اند چې دې سني چکول او دیا او مولانا روم وي او عولیا را حست قدرت از اله ثیر رښتا بازګر دانت زرا چې په یو تاګم دراښه پوری رسې کې ماجزه لري رښتا دوو درويشان رحمان په هم نه مې کار کړل دې مولانا وممنه مې یادلوه کار کړل نو ملا شپ ته ورغلې څنګ هوه خپلې ایمن الله نه مې په کې نشته بازاره ووارد دې افتدار زواقا ومان سره کمس لگاو بعضو کې دا پیل نه دي بعضو کې دا و چې وشيتې کاو په يهوديت باندې او پناترايي باندې ني منسوخه واغلي دا, خبر دا پر خبره د خپل په دې د وراتوب مينو الا لمن فاجينكم او لکاناکو مجلام ص څنګه راغل دلام دغه څلډ ایمان کې نه صحیح نو ایمان کو مانا دے اقرار کرا لے نو چې ایمان کو مانا دے اقرار کرا شی نو راوڑا الگلام انتسلہ کی سید ایمان اے دا اقرار مکو اے پہاقانی اردی اچھا باندے اللہ دے منتب ایدینکم مگر دا اغا چا دفارا چا اغا چا دے دن تابیوی یا حجیوی یا نسرانیوی نو اقرار دا به لکه راړل د لا س د ایمان کې ایمان به معه اقرار سره دا بیسې یا لا دولو دا معموله معنا دی معنا و پلله ه ان کار کوې د هر چاانهله ل منتهدي نه کوم دلتهم راړن د لا م د اغ چاانه انکار م چستا دین, دین تابع چستا دین تابع او قانون انکار نکوه نو ده هر چا انکار وکه وسیت په دې منسوخه او یا تک ده لا تصدقو او معنا ده ذاتو منو نو لام زائد او معنا ده تاکید باندې ده باور نکوه تسدیق نکوه په حقانيه دي اچا باندې ال ل منته بیا او دا اللام خو مانا دډ سره دی இல்லله د منته د دي, دي نه کو او دا پآې تعریب کې په ګړو ځنو راغلی دی ل نمن نه لکه حا نهرله اجاره سر ل نمن باور نه کویک تاببانې ایسا حتى نهرله اجار فن دا الله خوې را وړي په کې انتف پر سره یا معنا نولی او لام کچی لکه تا کوي ولا درله ومن درله درله دا تر ل دله معنا ولا کوې د لهوم ولا دله دا کار وم ولا کټپ ګجزې سره به جزي شعیک کوي دا کار او تا س به انتساب کوئ وله توول م نوچین لاې منته بیا باور مکوې حقانیت دی چا الا دې دی منتبه دين اكو مگر په هغه چا دا تصديق کوي له حقانیت چا غستا د ذدين تعبير دا ايوته غایل تر ثلاث ملو دی ودي باور مکوې قਹਾانيه دی چا باندې په دې وج باندې ايوته احد المسلم او دي تو سبب سره په دې وج خرا چی ور بکڑیشی او تن تا پرسانداغی چی تاستا کندر کرشوه دی کتاو ایل چی دا سڑیم حق دی اک پرست جوړ دی جوڑ دی بی عبادام مولانا شي بی عبادام پی مامت خلق ستائی دلگم شکرانا وڑا و قلن خلق راوڑی بی انگیو تا ازن مسلم او دیتم باور مکوئی که حقانیت دی چاواندی مګر دا هغه چا حقانيه ته مونږ نه ځکا تا د او باور مګر په دی چا چې ځکه چې بیا کوم کده لري بل چاته چې نام څه سره دي بیا یو ته اهد المسلم موجود دې لپاره مګر کې هغه منصب هغه مرداوی چې تعال له کې سات او خدمت کې خدمت امام صاحب دې مدرس صاحب تعزون پکې ځا په کې دا مرګاره پکې ان یو ته اهد المسلم موجود دنیات اوړو حاجتو کو مه درځو کو یا بجګړو ک تاسو سره په حضور درځو کې په قیامت کې چوالا زمون په مخ کې وی وی چې داخلې لږ غضب منافقان نو قران کریم ادخلي لا یو کو جو جواب نه اخره دي یو التا یتاعدو مثل مولکی تم دې ولکن الهدى غدن لا اور تو ہے پیغمبر کی ہدایت داد اللہ ہدایت سے اور داستاں خلاص کے نش میں یہ بیانیات یوتا حضور نز میں موجود اور غیر او ہا جھوک میں درک کم جھگڑا ہوگا ان نفس لتیہ ذلہ یوتی یمیشا زیادہ اللہ کا کار ہے وزائدن الہداۃ ھذلہ ہدایت من کراوڑ کہ دا دوڑ سرو لگے یا یوتا حضور سرو لگے گی اور یا جھوکم سرو لگے گی او ان الوضل بیع ذلیل دوارو مرشتا تو سیدان دوارو سره لگی گی یا ان الوضل بیع ذلیل دوارو سره لگیت او ان الهداو تلیل ایو تا آدو المسلم و سره نو کلام مباسره و تک ومکوهی تیدیه هدو نسواراو وشیت تیف دینی منصوخا بانده و لا تؤمنوا الا لمن تبیدینکم اقرار مکوی کعا خانیتی چاہ انکار کوي دا قانیدزاد جانا باور نه کوي موږ په هغه چا چې استاد دین تابې چې هوجه دي د سماانا نو ته چې د سات کړي سیدا داوود اسمی خاراد درسته ویه معنا کومولانه د سیدي سره ترخه راي ولا او کنا نه او کدا چې دې دی یو تا حضور اسلام او کې تم ستاتې کوم منقبته او مرتبہ هيته دې خلکو کې بیا حضرت مولانا شیخ وہئی اولانا تو ہوئی نتو ور تو ان اللہ خدا خدا ہی دا ہدایت دا اللہ ہدایت دے اور ان الفضل بیج اللہ لا لا فضل اللہ خلاص کے اغم فقز تفاصیل او اقوال سٹوا غز صدلا پالز رانا کو کرنا وما تھے بھی ہوا ہے ازاد شان قران سے خبر دا وو په دې تی دا یو سېټه یوه بدیلې مرسوحه باور مکوړ کا ته دې چا باندې مگر دا هغه چا حق باندې تو مله هیڅ کا د څنګه دی وی چې دا وله ځان یو څاغو مسلمان او کی ته قالتي کوم منکابزر کړی دی دې دلبم بیا و سانتو ور کړی شي او نو تورته و انل خداو یا کته و ته وې جدام خسر له او یو حرج کوم اندرج کوم بیا اوا تا در قیامت کی جګړه کوي ولی النخر ذبی یو تی هی اشا سمرا سانو لگے سمرا خو لگے او سمرا زفاید یخت سو بر رحمت هی میشا والله ذو الفضل العظیم دا او م په ریاستما اصرار د خیانت باندې وا من عیم کتاب ن کامونو د ق دا نه هم چې کوم دی و نه منلهپې تنونه نهتهبل کتاب ل تاسه دو من کتاب او ما هم من کتاب او لسمما شرف د دی او کرامو باندې ما کانه ل بشرین یوت اوله او دا پستا نه کو یېه کوې ک د ځ توانلي معاعتباره رسول و عز خاضلله هو مسااق نبینه لما ته کوم په دی کې دا کې شکال لک پروت دی خلله او مسااق ویلو چې ټولوې غممررانو په باندې اقرار کړی دی جواب الله د ټولو په غمان نه واده ې د چېداخلې پ غمبر راغئ منې بهیم او بیا به سره لادم کوي اختلا او لما دی لام کې لما آتا کوم من ک تا مدن زیات لما په فح د لام او تفیف سره وي او همده هغهم لما وی مخفف وی او لا مثر وی لما او اذا خذ اللہ و نساق النبینا لما آتایتكم من کتاب و حدمت او سیدی بن جبیار لما مصدد وی و اذا خذ اللہ و نساق النبینا لما آتایتكم من کتاب کل چه ما راتاوک تاسد کتابنا فرا چه کل حمداء مقصور وی نا اغاو اخذ دو مصاق آل اچا اللہ دیل ورکره رئے او دالتو من النبی هی دا هغه اخر ده او فراوي چې څوب له من څکي لمان مغد الله مساعد ته او ما په معنا ده شرط سره ده وا اذا خزلوا ميثاق نبينا يا تا غوا خيافي سوا الله مضبوط او د نبيانو ما تاسو کو مين کتاب فضي شرط باندې چې ما تاسو له ذاته کوته کتاب نه ده حکمت نه او ثم جاءكم لا ل تو من د بي وله ور نه فرا دا معنا کړی ده او لا ته کوم وماماه په کومشایان کتاب م نی بارې وي چې لا پهله ما کې څوکې چې مشد وي ی مقصثر وي نو جوات دا د مثاف هغه قسم دی ل توپ قسم دی چې خامقب ایمان را وړئ او خامقب دات کوئ او څوک چې مخوف وي مانا د قسم دا او جواب د قسم لا تؤمنوا النبي اذا لاموه په هر تګر باندې علما او نحات او ګن افوال کړی په دې کې اساس د معنا بیا یار کغه وقت واخي سلام مزد او عزت نبيانو نا چې کله مارا تا کو کتاب نا او د حکمت نو کیسه امر راغلي چې موږ وایو چې تاسو سره دې خوابا خوابا ایمان داری خدا او انداتا نکوه نو ده دین آیات نبانج علماء وی خاضر علیہ السلام مرده در طورت امبران نئی وعدا خیسی اللہ جنگ بدر که در صحابه و نمونه مک د در خاضر علیہ السلام پک رشتہ دی خالا اخرارتون و اخصم و لازالکو مصری زماو آدم و سعید قول فَأَنشَأُوا دُونَ مَا كُنَّا شَاهِدِينَ فَمَن كَفَرَ وَلَا بَالِ ذَالِكَ فَأُولَٰئِكَ قَوْمُ الْفَاسِقِينَ دا دې آیات کې د ارشاد دی ول سم او پلیتيوا چې دوی ویل چې نا الله پاک ټول نه بیان په نشرانیت باندې ول سم او پلیتي او کفر کایف یا د الله قومه کفر او پاد ایمان څنګه که توبې کوار الله پاک یو قوم چې کوبري تری پس ایمان ما و او شهید ان رسول حقون گواہی کړي ب دې چې پیغمبر حق دی و جا امر مساله زړه نه چې د پیغمبر سنت ته او تبې خلاف پي دو مو ولا اختلاف هغه کله مساله زړه دې چې ما صاحب را کړل کو کله احتمال هر اندره الله او صاد رسول الله سان طريقا معلومه شو پيوه عبادت ولا دي بندګۍ کې عبادت کې قربانګۍ کې قربزي کې نوبعت عرب سه دي واشهيدو الله رسولع اقوال وجاءهم البينات والله ولاية القوم الظالمين جزاء خلق سزا له اولاي کا جزاء من على الله صلى آیات درستا يا کي اشكال دي هغه ان الذين كفروا بعد ایمانهم اعقاسان كفر کي کپس ایمان نه سومز دا کفر نن لقبله توبه تهم چرې شي قبل دې تهوبه زده وي و اولاي كهم تعدلو مخ يا الله من بعد ذلك واصلهو فان الله غفور رحيم دلته وي چې قبل دې تهوبه زده وي زردشيري کوي دي لن ټوپاله په حاضر حاله چې کفر په حالت کې توبه نه کړې او اولائک هم جوالون باقي وای او سبب دا چې دوی توبه نو واشي نو واشي تر دې فوري چې حضور زه مردا شي چې کاله جنته دني شي نو بیا دې توبه واشي او در آغے پوری تو بقب لیگے. سورة نسا اتنی سم آیات تروار سورة نسا کی آل دعو بورا اتنی سم آیات وَلَيْسَتِ الطَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَذَرَا نہا توبہ نقصان لکی کوئی بدکارو نہ ترسی جراش یوزدی کا احرامات امر قال اینیس ذو القرآن جمع اس کو بڑا مع اللہ و عزت خلق توبہ نہ قابلون وللذین یمضون و هم کفار اولئک عاصمنا لمغا بنا بیمن انما توبۃ مخ کی عبور انما الله الی الذین یعملون سوء ثم يذوبون من قريب ووراثه ذو العالمين دي جه که دمانه لا ان الذين كفروا بعد ایمانهم اغه صحې کفر کړه پس ایمان له ثم زادوا كفر انده جه کړه دې کفر دې جه کړه دې دې دې تپیندا دې پوری چیزن قدم کا ورثه لن تقبل توباتهم عطا هغ دا خبره کوي او د استادې پې د صورتنیسا غاونه دي یو اشکالرقه شو بل جواب دا کوي چې دا ل شو بې چې کله تووب انکسانوباې اوز ل کې خلاص نه ایمانه دا ده نه الذي نه ک غروبا د ایمانې مزداددو کورن په خولهانددي کو تووب توبه توبه تووب توبا, توبا, توبا, توبا, توبا, توبا, توبا او پزڑکی توبنی لن تقبل توبتوهم و اولائقهم از دعالون یا دریمہ خبرہ خاضی او قفال اور انجانباری وئی مفت تیر شو چی کئی خیاد اللہ و قومن کفرو بان ایمانیم و شایدو ان الرسول حق و جاؤم اولئک جزاؤهم عند ان الله والملائکه والناس اجمعین لا يخفف عنهم العذاب الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا نذری آیات کی اور توہی کہ کفر بعد ایمان سے پر شوب ہے اور نداد لعنتان نذ الا یہ توبہ آیاتی وکو مرتن و دې کو مرته نو قابل کا رتي پس دې توبه نه نو هغه توبه لا وشا لن تقبلت توبتهم او دا خغرا دایزه کو کړه دا توبه غیر مقبوله ده او دا د شواله کې توبه نه دی استلې علماوی دا وجه ډیره لایقه زت را د مخ کې آیات سره مناسبت راغې او لنڈمور په زگر شو او برابا ریتا وسا جس کی راجی کیا ساڑے او یاوالی گناہ دورا جوکا او توبہ او باسی نو اللہ پاکی قبل لئی ناغیت چا مانا دا یاد چې چکل اپا دی مانا بانجا حمل چی چی قبال او او قاضی دا خبره اکر دا نو خبر ادرمتا آغا توبہ چی ساڑے گناہ او تھی او تو کو با سپخلاص باندې دا معاف نو بیا یو استیبا د وجنا یاد کژب د وجنا یاد یو شاوت د وجنا بے گنا او کا بیا څو جوړ دې تروکي او کی او کی چې د امام حج کوالا توباستا غور الله من کل ذنبوا نو به رسول الله سلام علیکم کې معاف کړي بیا تو نفس غالیږيږي نوبیا ده هغه په عمله نو نوبیا چې سوجيږي کور ورشي غذا هماډل هټ غلو پا دخلې تو غزو با چې په ایمان داخې دې د اخلاص توبه نو کا بیا واري ګنا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاکی معاف کړي او چې کله د خوې توبه نو هغه نه معاف کړي الله پاکه توبه توبه توبه جا معاف پي دا او یا لکه مخنه خبره دا الله کی جتبی استره او بے گنا اوخرا ا توبه لرو څو انکو نه توبې ته ضرورت ندی او یو بالغ علماء دا معنی کوي ان الذين كفروا بعد ایمان یو سارے مسلمان دي او عیسی السلام باندې مسلمان دی او عیسی خود مسلمان علی السلام او غې کړی دی په ایثاله سلام باندې مزداد کورنې په محمد او را باندې کړی دی لن ت خباله او بتونو علیکم سړی کوم دا دغل ته دي مسلمان مور نهتی دا او پلار نه کې رولی او اوویویل لا نشته دی او لیمن څ دی کا شو ایله چې کله بیا د د دو وکومت راغ د ت نو به توبو ایستاجیرا زبر تا مسلمان شوه ما غول فردی ییدا چی بیا او کومات بفرک را غره بیا وره دغه کاثر شو لن تخبال توبو شو مزدار همدا خلی دی نور ندی بل لري من دی وای ایمان اوړ ته خو یی سال شو یا کو محمد رسول الله ذاتم سایه ده کم نه نی قوم دا راتین د اوشان جه سوال په دی لنډ کووتل ک او ویم سړیه او دطرې سره او راته ت او کپرکیا او خلکو ته کاوتور کا طورور خلته چادون نه به کېږي چ مرره فه باې و ب والات مسلمانې ل جپبره کوکومت را ل دی او نو بیا هلته خلکو ملدارته دا چ دال ک کله قسمماې دا کې څه زموږ دایګې له کومه سره شي ګیره راوځي دا چې امریکایانو څخه ځیر ځای ور لری دا خپله چې دا نو وي چې پدی ګیره کې په مونږ دی په دا ټوله ګیره باندې موږ نه خېر کړې يرځو موږ نه دی ته چې دې سینې نه مشکل او خام ازته دا دا خبره وکړه ها llamada دی ne so pa